25. En belöning på 100 000 rubel. Den svenska armén befann sig på marsch bort från slagfältet. Avtåget fick ske ostört utan något som helst förföljande från rysk sida. Det var en stor lättnad för svenskarna att deras fiende inte tagit tillfället i akt. Läget hade förbättrats rätt avsevärt i och med den helt ostörda avmarschen. Bara de inte kom att fördröjas allt för mycket i sin reträtt skulle ryskt fotfolk aldrig hinna ikapp dem. Och en förföljare utan fotfolk skulle vara handikappad i en eventuell strid. Det var bara ogärna som rytteri ensamt red chock mot fientligt fotfolk. I princip behövde man infanteri för att slå infanteri. Slut parentes. Den flyende armén hade fått en respit. Men den skulle inte komma att vara länge. Svenskarna var inriktade på att hinna så långt som möjligt innan det blev mörkt. Det första etappmålet var Navje Sjensjöri, tre och en halv mil söderut, där man avsåg att ta nattkvarter. Det gällde att marschera så snabbt som möjligt. Order utfärdades om att rulla på. Man förbjöds att göra halt för att invänta folk som kom efter eller laga vagnar som gick sönder. Avdelningar sändes också i förväg för att förbättra vägen framför hären. Inledningsvis gick det undan rätt bra. Men dagen var sen och med nattmörkret kom svårigheterna. Markdisciplinen började upplösas i dunklet. Det skedde i synnerhet vid vissa avdelningar i trossen. Den unge skadade Fenriken Gustav Abraham Piper som färdades med bagaget säger att Ingen lydde den andra. Och var marscherade efter eget behag, den gudkärast som först kom. Vid byn Fjedjerki uppstod en besvärlig stockning vid ett oländigt moras som måste passeras på en enda dålig bro. Trupperna fick i samband med detta passera virvaret av vagnar så att de marscherade framför dem. Sist gick fortfarande Kruses Arjegarde. Efter ännu en ryckig, knyckig halvmil blev det definitivt stopp. Bagaget måste avbryta sin marsch. Man hade inte kommit längre än till Storges Sjensjöri, två mil söder om Poltava. För den svenska ledningen var det en besvikelse. För att inte bli helt och hållet stående beslöt man att låta bagaget göra halt så länge för att under skydd av Upplands tremeningeregementet till häst och Karelska kavalleriregementet invänta den första gryningen. Artilleriet, kassavagnarna och trupperna fortsatte söderut mot Navje Sienziori. När artilleriet och medföljande träng gick förbi Storje Sienziori, passade man på att ge dem en förstärkt eskort. En avdelning ur Meijerfälts dragoner anslöt till de 300 infanterister som fram till dess utgjort den hela textstyrkan. I detta kritiska läge var det trupperna, artilleriet och kassavagnarna som var viktigast att sätta i säkerhet Under resten av natten gick marschen i stort sett planenligt Infanteriet och kavalleriet marscherade mycket hårt Artilleriet och trupperna nådde i omgångar där man stannade upp Artilleriet kom fram någon gång efter midnatt Trupperna fram emot dagningen Kungen nådde Navje Sjensjöri strax före trupperna Någon gång kring halv två på natten Kungen var helt utmattad och bars in i en stuga där han snart somnade Omgiven av några höga officerare som låg avdomnade på bara golvet Vilan blev inte lång vid gryningen kom rapporter om att ryssarna närmade sig. Kvällen innan hade Saren sänt iväg Sjemljanjavski infanteriregimentet under först Galitsingementen under Bauer för att förfölja svenskarna. Den ryska styrkans marsch gick raskt. Saren hade manat sina krigare att med största iver bemöda sig om att söka rätt på svenske konungen. Den som infångade Karl den 12 utlovades generalsgraden och därutöver en belöning på 100 000 rubel. Det svenska artilleriet avmarscherade från Navjesjensjöri tidigt på morgonen den 29 juni, flera timmar före trupperna. Artilleriet åtföljdes som tidigare av kassavagnarna, men nu också av de kärror som tillhörde kansliet, hovet och drabanterna. De vid samlade krigarna fick inte sova många timmar. Man mönstrade bagaget, spände loss hästarna från de mest överflödiga kärrorna och satte de frigjorda krakarna för vagnar som var lastade med sårade och sjuka. Allt infanteri gjordes nu också beridet och det överblivna bagaget gick upp i rök. Mellan klockan sex och sju återupptogs marschen som närmast riktades mot Bjellicki. Meierfeldts dragonregimenter som stått vid denna ort ryckte ut och anslöt. I samband med uppbrottet vidtog den svenska ledningen två åtgärder. Först sändes Meierfeldt norrut för att söka kontakt med Saren. Sedan red Gyllenkrok söderut för att i förväg finna ett överfartsställe vid Njepr.